Pămăreasă sau Cu sunt Comedie Vodevil de Costache Caragiale Muzica George Mar. Visai, mișcând din buză O prea drăgălașă muză Ah, arghire, gură dulce Frumoasă istorie romanța asta lui Arghir Săracul cât n-a suferit pentru amor Acum văd și eu cât e de bine Să știe cineva să citească Zău, nu este mai mare fericire decât să știe cineva carte. Mătușica a avut un gând dumnezeiesc că mi-a luat dascăl pe tânărul ăla străin, Cât despre unchiul ar fi în stare să ne pui să lucrăm plăpum cu dânsul la prăvălie. N-am mai văzut-o mai ciudat. Se ține de obiceiuri vechi și doar îl cunoaște lumea, are o stare așa de mare. Ah, oh, săracă, biata, mătușica... Până să-l facă să zugrăvească o daia asta și să cumpere ceva mobilă, a scos păr pe limbă. Ei, da! Aici acum seamănă asalon, oglinzi, oricandele, fotolii. <laughs> îmi vine să râd când mi-aduc aminte. doamne, noi! Da, cine suntem noi? Eh? Auzi! Țaloane. Nu trebuie să ne întindem mai mult decât este plăpămar, că te gerăm? Poftim cuvinte de plăpămar, parcă cei bogați sunt cu stea în frunte. Nu sunt și ei oameni ca noi. Cine știe să se poarte, numai ăla singur poate strălucirea să câștige ce la inim se atinge. Strălucirea să câștige Ce la inimi se atinge Cine știe să trăiască Banul face să rodească Și mereu îl dă de-adură L-a lungit într-o trăsură Și mereu îl dă de -adură atlungit într-o trăsură cu o pană Ce la inimi se atinge <fie la linii> Ușurel, ușurel domnule Stoiene, că aici nu este la oi! Ia spune mai bine cine te-a trimis aici cu lână asta! La provolie nu e loc! Tu aici în salon. Lina, Lina, ce tu dai zor cu salonul? Lino. Ce e, tu fi gârtiș mă ține nebădăile după neași, ha? Oh, orez, vezi, vezi că jupânul tău o tachetă de -a când o dată. <căcă> parcă că mă văz iar cu vânătoi pe suboș. Stoiene, domnule, stoiene să știi că nu sunt Lina, sunt Elena, domnule. auzi, eu, nu sunt domn, să știi. Domninușcar mănă la lână ca mine. Dacă vrei să mă cinstești, zi Stoiene. Chirstoiene Da, da, da, uite, așa primesc Dar altfel tocotesc că mă e în risc. Iar Lina O spun din dragoste Chirstoiene, ești mojic Și prea ai lungit nasul Aol. păi dacă de-acum ți se pare lung că suntem pare numai lung? în vorbă Adică, așa ca și logotiți mm. Păi da, după ce ne-am cu una, Atunci, o să ți se pare de un cot Nici <laughs> când n-am Auzi ce scrie aici yeah. În cartea asta ne visai, mișcând din buză o prea drăgălașă muză. O, da cum, dragă. Lino, eu știu că dorm liniștit și că nu mai visez A. pe nimeni. Ba nu, am uitat. Visea asta noapte ce? că pritot ce am amândoi tocitoarea. A. Și că A. parcă varza aia se strică. Poftim mojicie, poftim vise de plăpămar. Ei, ei, Chirstoiene, noi nu suntem unul pentru altul. A, Lino! Nu, tu nu căuta acum cum suntem. Negreșit acum, nu ne potrivit. Dumneata cu rochii de modă, eu cu ca asta îmblânită cu piele de oaie. Mm. Elază! Dacă ne vom căsători, spune când nu mai pupa. E să-i și să vede atunci lana. Măstoian se potrivește Iată, muzică, ce chiar ca tine La varză acră a pritocit Iar o fată ca de, de mine Ce în romane S-a Îți voi da ce îți lipsește Din aceea ce mai mult Și așa împărțim îmi Mă voi face prea plăcut, Lino, Lino, Lino! n -a cetește, te luminează, Arghel săracul ce-a suferit Și vezi cum omul înaintează Dacă este un necioplit! Lino. Să știa asta! Ei leica, leica, las că-ți dau eu din unghișoare! Te dezbaie de romanțe a lor! Și machii! Care ce nu te faci? mai despărtează! Nu mai jupâine să trăiască și să nu, nu schimbe el, vorba cu o să-l cu lina! Ieși! Ești afară! Ieși, Nu de mutra ta să stai în salon! Păi, nu! eu Da, ce e asta? Ce mă rog, din salon mi-aș lua cu Apoi jupâineasa! O, te doare gura, să zici? Uh... O te luat și dumneata domnule Stoiene, după stăpântu. Ia seama, mă rog. Apoi eu. Uh, de, de, de, cum am obișnuit atâta vreme. Să te dezobișnuiești, uh... da. Învățul are și dezvăț. Ți am mai spus-o până acum. de o mie de ori. În salon să nu mai intri, jupă să nu mai zici, uh -huh. și când am mosafiri să nu tot mă întreg de ață, de act, de degetar, cu o să te o dată cu ceva în cap. Oh, Voi jupun pe n Am murit încă. Slavă domnului, n-am ajuns să pun acolo. Am să care să mă ocurească dacă am găsit. Și apoi! Apoi e prea de tot! e, e, Ce? e prea prea. prea, prea. Ce-ai zis? Căcălicule, bă! Să până la nu! Hai că preghiți de aceea, zorbajul până la nu, tu ce ai? Cocoană, mojicule, ți-am mai spus, cocoană! Crapă, mojicule, crapă, calicule, cocoană sunt! Nu urăți casele, nu-mi spăl nici vasele, cocoană sunt! Salon făcutul mi-am oglinz, luatul mi-am o, coara so! Clapă, mojicule, clapă caricule! O, coara so! au, vino cu care câte-l vrea din partea mea, tragă jupaneasă! Dar eu știu că nu mai dezvățat de ce știu! Și Lina, Lina, toată mea o să fie! Yeah! Așa, ei bine, gătește-te să iei pelina de soție. Îți arăt eu, mojicule. Da, du-te de aici, mojicule, mă, calicule, tu <laughs> oh, de ce dracu, de ce dracu să iubesc atâta? <laughs> Și bine. să stea de vorbă cu dumneavoastră Bine, bine Da, da bine Da Aaaa da. da. Poftim, poftim Vă sărut mâna Vă rog, rog Lua-ți loc aici, așa Și tu stoi în necarăte Am înțeles Și dumneavoastră, Duduie Ileana Vă da. sărut mâna Aici este ceva Voi asculta după ușă Dacă ați binevoi să Să ne desfaceți această mică. Ia. Socote luță. Ia să văd. Că avem mare trebuință de da, bani. Da. Altfel nu va sus, nu va sus. Socara. Ne nici nicio supărare, ce facem, Domnule? Domnule. O să poate să mai așteptați o săptămână. O săptămână, mm. sigur. Nu mai 8 zile. Ca până atunci mă voiлезni de bani cu făniță, și cu niță cu coaniță cu părere de rău, voi spun că sunt hot hotărât. Hot... Să nu mă duc fără bani, prin de. urmare. Prin urmare, ești, cum am zice, execuție. Asta nu-i frumos, nu e nobil. Ia, ia, ia, ia, ia, ia, mai domol, mai domol fetiță, mai Sim. domol. De ce? E, dumneavoastră bine știți că într-un salon ca al nostru nu se vorbește astfel. Da, dar într-un într salon. Salon. Într-un salon aveți 11 Asta mă mai răcorește puțin. Ce facem, mătușii cu nu e de glumit? E, domnule, de. Cel puțin până de seară vei aștepta și mm. eu însă când mă voi întoarce de la șosea, ți voi aduce personal. Bun, fie și așa, dacă nu se poate al minterea... Păi, sigur că... ah, Nu putui să află suma, ce păcat, așa. dar mă voi lua după lânsul. Așa, păi sigur, nu trebuie să vă stricați cu niște mușterii ca noi. Mm. <laughs> Săptămâna viitoare să știți că trecem pe la dumneavoastră... O să târguim de nuntă? Vă așteptăm cu coconitele noastre? Asa, domnule, așa se poartă cu niste cocoane. Eu, cu mila lui Dumnezeu. Să știți cu conițelor că sa sa sa sa sa sa i cam dăm drumul. Prea să a întins foiu. Da, da. Elanu, ia do pregătește ca să primim vizită în saloan. data. Haide! Cu plecăciune mă închin și vă vor să Da, da. Se duse. Se dracului. Mojii aceștia așa sunt. Da, și noi... leu și noi prea ne lăsăm în taifas cu dânsii. De, noi trebuie să ne ținem ighemoniconul, știi tu? Demnitatea, noi avem salon. Din cu cupoane, cum mi se cuvile. Să lasăm pe proști, lor prostie. Noi suntem cucoane de plăpă marie. Lumea fată este chiar o cravalie, unde toți se vinde ca în plăpă marie. La cuvânt mă învalește orice Ia la tot se vinde, Tușico, toate sunt bune, toate sunt sfinte Dar a furisitului de Lipscan care a fost aici, ce-i facem? Dacă o afla unchiul ne-am topit da. El nu prea știe multe Știi, mata, cum a fost la paște? Lasă, că-i cunosc eu slăbiciunea, știu eu unde-l doare Da, dar ai văzut că el ne face de necam doare Lasă, că și tu prea speriat Nu e totdeauna Paștele Amarnic o să-mi plătească el vânătăile la lână, lână de bărsană Face punga plină și ne duce hrană Scărmănați la lână, lână de țigăie, Face punga plină și ceva țigăie, tigaie în, să cântăm Și cântăm să lucrăm zang, zam, zam, zam, zam, Zang, zang, zang, zang, băi, scărmânați la lună. Lună de tigai face punga plină și e cea mai fină. zang, zang, zang, zang, zang, zang, zang, zang, zang, zang, zang, zang, zang, zang, zang. zang zan. Zang, zang, zang, asa, mă, mă asa, ia să vedem. Al astăzi Asta e rândul să înceapă istorișirea. Al meu. Ba, al meu, jupine. Ia și ia zi. E, așa, jupine. Deci a fost odată ca niciodată. Că dacă n-ar fi s-ar mai povesti. Exact, a fost odată un plăpă mar, bună oară ca jupână Și avea o femeie, bună oară ca jupână Și o nepoată, bună oară ca Ileana Bravo, bravo măștoine mă. dar ea spune pe el Cum îl chema? Petcu? Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. păi el îl chema Stancu. Aha, Stancu Iar pe ea o cheamă Neaga Neaga, Neaga. Și da. acum... Sărăcu, bietul plăpămar, muncise din copilăria lui ca să agonisească, și el acolo cât de cât a. Așa va plăpămar, dacă era acum aici, îl numeam staros stai din tu și ascultă pasul mai departe. Păi, da, nu mai da din curățu de mână acolo. Așa, bietul creștin, trăia în lui cum, da, Dumnezeu, dar. Într-una din zile, se pomenește cu jupâneasa lui că îl pune pe foc, să ia boneta ca unei cocoane vecine de a ei, Și că de nu i-o lua, nu mai mannânca pâine și sare cu dăzu. Mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, nu, el cu omul, iubea prea mult și era și cu frica lui Dumnezeu. Că de la baza ni la tot felul de prostice ce Ne-a așa, și neavând încotro să duse cu dânsa la modista? La modista? Îi puse boneta în care rău a făcut Eu tot așa zic, dar ce era să facă? Păi cu ce era să facă să nu-i ia? și ei, o lase să strice până nu mai puteau uite da vezi Asta n-a făcut-o el Și bietul creștin A pățit-o Că după ce s-au obișnuit Jupânea sa la modistă Mereu, mereu Schimba la bonete Azi, una, mâine alta Până când ajunsese Și la pălărie De aici pana de ce lea sărăcia? Drept de La plepămări, e Este sărăcie. Pana este. Neaga se mândrește, Stancu ne ucește, Stancu m Și așa săracul stancu s-a năucit în cheltuiel și într-un an și jumătate a cheltuit tot ce câștigase din copilărie, toată la lui. Și așa săracul a rămas în sapă de lemn calic lipit pământului, femeia lui m a văzut că a prăpădit tot și că nu mai are ce cheltui, l-a lăsat Uuuh. Și casa lui s-a stricat Uuuh. și copilajii au rămas pe uliță Ea a luat-o pe căirele, cum se spune, și-a târnat perdele cu ciucuri la geam La fereastră! Așa jupune, așa jupune, pune, cum zici tu, la fereastră, la fereastră Da, și peste puțină vreme a murit în spital la sfântul Pantelimon, Iar vieți, dragă, de dragă, după ce a coli dat câteva vreme pe Nu, a murit și el la palamură. Și aia, așa. Da, a -a, a da la, De aceea, să ne întindem. Cât plăpăma ne ajunge da. Să nu pățim capet cu ăsta, mă, ă, Murind la balamuc da. Căci pana pălăriei pe plăpămar îl stinge și îl vezi că rătăcește pe ulice năuci uci, da, și ea să ne întindem Cât plăpăma ne ne ajunge foarte bine că ai băgat la cap, uita, foarte da. bine. Uite, vedeți, mă, Bă, băieți, Stoian. Este un baz plin de adevăr, uh -huh. Da, plin, să știi, stanci, dânăștea sunt mai mulți în lume. Uh -huh. Păi, ați văzut voi la biserica la pe femeia Cristiciului, Cristiciul de alături, uh -huh. era îmbrăcat așa, numai mai mătase. Uh -huh. Apoi, să știți voi, creștinul ăla de pălbat al ei, să... săracul de... Muncește trei ani și mai și degerea ea m-am brăvâlie numai pentru... Pentru ce Pentru rocea și pentru scurtica ca și... Bine-a zis cine a zis că omul nu vede cocoașa lui și vede pe altuia. Jupâne! Da, da, Să mai ierți? Da, eu o să spun ce? Nu, nu, nu, nu! Lăsați-mă! Lăsați-mă! mi pare ca și dumneata de la o vreme te foc, asta. Călosul de Stoian cum face zavistie, da. da. Elas El pe mine. Va pe mine, mătușico, n-am vrut să-l iau de bărbat, dar acum întradins o să-l iau numai ca să-l învăț, minte. Mie lucrurile astea îmi miros cam rău. Petcul meu s-a cam îndărătnicit. Am auzit că o lanul la de Stoian. A spus o istorie cu o și pet cu al meu ci că strângea tot timpul din sprâncene Ia-te uită ce-a făcut cu tot salonul o. Ia uite numai lână Nu mai Ce vrei? Viața de plăpămărie, lână și iar lână, iar prin lână. toată casa He, he. Cum se cunoaște omul care nu-i născut pentru teapa de sus Dar eu, mătușică, dar eu Adevărat, răposata maica mea sora Dumitale Era lăptăreasă și tata Zarzavagiu da. Dar vezi, se deosebea și unul și altul dintre ei. lor Lapte și smântână Lapte și smântână Cu ulcii ca Dimineață Lapte și smântână Ea vindea În piață Dar cu o noblețe Și un aer mare Schimba Fețe-fețe Când lua parale Salată și conopidă Salată și conopidă Tot așa și tata Vindea salata Conopidă-nvoaltă Trufanda curată Nu răcnea în piață Cazar zavadji, Ci cu o dulceață Chema mușterii La, la, la, la, la, la La, la, la, la, la Conopidă Luați tu fanta curată Ei, Apoi eu ce zic? Da. Mai totdeauna se cunoaște viața de boieri. Așa ia, e. ia, ia, taci, ia, taci Ce -i? Ce, ce, ce să-ți fie de bine Mulțumim dumii Da ți-am mai spus? Ce? Ține minte și tu Acum nu se mai zice astfel. Apoi uh, uh, Tot uit cuvântul la Battle l prădalnic păi, cum îi zici dumneata? A avut Asta, nu mai rede. Asta <gână> e mai de. Asta e franzuzește! E să fie franzuzește! A, a avut auzi! Frumoasă limbă, limba franzuzească. Face pe un altfel. Da, aia altă, aia altă, cum îi zici? Aia altă este. <gână> Vous êtes contante, quel bonioare. Quel bonioare. bonheur. <gână> aha. Aha. Aha. Ai că vezi? Vezi, ce? uite, aici seamănă vreo două cuvinte cu românește Care? Chiel, mm. păi zicem și noi, chiel. Da. Bunioară, asemenea, nu? Poftim bunioară, chiel, Kel bunioară, nu? Așa, așa, dar la dânsii, Chelul nu e ca la noi Kelul lor e cu păr pe zemne ce -i? Mă, tu, Mă, dușico, uite ce văz eu pe tăreastră! Ce? Cavalerii de ieri seară de la bar care n au petrecut până acasă! Aaa, hai să... ia, hai, pune mâna! Hai să ridicăm porcăria asta de lână din saloan! Hai, pune mâna asta! ia Ia-o! ia ia ia ia ia ia ia ia Așa! ia ia Ia uite. Ia că tot. Ia uzi? Au răsăsit. Te ia. să, stai, Lano, Cum Cum mă dați sunt bine la cap? A, ești de minune. Da, yo, yo, yo. Cum a, sunt a, la obraz? Ah, foarte bine. Foarte. Așa, foarte sunt, bine. Teu pe nița. Așa. Foarte bine. E sunt. Sunt aici. Așa. Și cu plecăciune, da, Cu plecăciune, Și cu bonjuri de moazene Am a la ușă, dar Cred că prea încet De emoție Domnilor Văzesc contante Chelpunioare și cu plecăciune Să lupte Sărbăni, de este un veac de când nu v-am văzut Da, de când nu v-am văzut este un veac de seară. Ce se potrivește? Bunătatea dumneavoastră Mătusică francezească n-ar strica aici Lasă ncepe ei să o rupă Ce vânt v-a aruncat pe aici? Crivățul, madame Mademoiselle Așa, așa Da, așa... Petrache, iar rupă nu cu franzuzească, mă vere, Te rog! Sunt de nebunie, Leonor! Poftim oameni, nu ca muzicii noștri! Da. Poftim oameni! A -a. Așa, mon cher Ui, madame Amicia întărește Prieteșugul Da, de mazelui Prieteșugul amicia da, da, da, da. Ați rămas seara târziu Ca și noi la bală da. Ați avut tot aceeași plăcere oh, Da, da, da, sigur Mai e vorba, hai, ce se potrivește De viața mea dacă Noi, madame, cunoaștem prea bine persoanele Cu da. care avem afaceri și apoi la atingirea si -a, a găsit capacul. Vă zeu! Îl clapacul! Îl clapacul! Ia-mi! Ia-mi! Ia-mi! Ia-mi! Ia-mi! Ia-mi! Ia-mi! Ia-mi! Ia-mi! Ia-mi! Ia-mi! Ia-mi! Ia-mi! ia Cum Ia-mi! Ia-mi! ia ce Ia-mi! Ia-mi! Ia-mi! Ne mai uităm pe vereasta Mai scărmânăm la lână Mai jucăm câte o polcă prin casă Mai ieșim pe la șosea Mă rog, cum petrec cu coanele de seama noastră că gândesc că și noi avem salon, cum se vede sigur, salonul zău se vede Bunătatea dumneavoastră Nici că e vorbă Dar eu sunt mai îndrăznesc puțin fel Și trebuie să începem vorba pentru care venire Da, venire să începem vorba Așa, ia ziceți, ziceți. Noi vă ascultăm cu cel mai mare plezir Ca niște cavaleri ca dumneavoastră <laughs> Ține-te bine, Măciupercescule, că am să te însor <coughs> <coughs> Așadar, dar, moi șeri, ziceați că Dar amicul meu vreau să zic, i s-a făcut insurat din ceasca de când a văzut pe Cuconița Ileana aseara. Da, seara Ileana da. mi-a rost urechile sale în și nici mai mult. de se prălește, se prălește ca caracuda antigaie de amorul cu coniță. Da. Ce vorbe frumoase, mătușicum. No. Apoi, cavaler, soron, o glumă. No. Oameni de salon. Da, mă prăjesc săracul de mine. Un purceluș la cuptor oh, Vezi, n-a zis curat -a zis porc, a zis delicat purceluș Apoi da, eu ce zic? De, nu sunt plăpă mari exact. Da? Aha, așa. De ce n-am avut și eu norocul tău? Mai mă rog, Noroc. foaia de zestră o aveți la îndemână? În totul! Da. În totul, domnule! Este aici, în, în sertarul scrinului din camera alăturată. A, nu, ședeti, ședeti! Da. Așteptați-mă cu iertăciune, mă iertați, da? Mă da. mă duc să iau! Dar ce da. se potrivește, poftiți! Poftiți! Ah. Da, cu polița Ileanu, da. când mi se pare tare frumos? Eh. Dacă ne-ai face plăcere. Mm. Nu știu dacă în salon se cântă, dar e nu mi-ar fi propus da. Duduiță, stați la îndoială. Poate n-aveți curaj Atunci vom cânta împreună A, da? De ce nu? Vom cânta împreună Ce se potrivește e tot că fugi iubito Ce te asculti de mine Când tu știi prea bine Că eu te iubesc Viața și plăcerea Toate pentru tine niște principe ce m-o travesc, sună și flă prin uscite, Căducea minătoare, cu câte cală dure, cu câte palatrue, cu câte umăr, bratișoane. Și cu toată... Bravo, bravo, de nu, ați cântat așa de frumos. <sus> da, bine că nu. Eu chiar era să mă fac actor și nu m-a lăsat dumnealui. lui. <sus> leamă? <sus> da? E da? leamă? Da? Da, ia vila un coace puțin. Hai, vină, mai e uh, Domnilor, mășerilor, mă iertați. Da? Îmi <sus> Mă, petreche, mă! Mă tu ești cu dracu! Ar avea hață mă cu nepoata plăpămarului! Să vedem ce zestre are! Auzi? Până la zestre, să cam spălăm putina după aici, Că mi se bate ochiul sfânt. Păi, ba nu zici că și mie îmi e urechile! Să nu ni se facă vreun cu în cap Ii. ca mai devreme în Mahalaua Dobrotesei. Când ne facurăm, știi cum. scăfa. Scăpați, da. și acolo, tot plăpă mari erau. bate Dumnezeu, dau cu 30 de pumni odată, cau ca câte 15 și 20 de calfe, tot unul și unul. Se joacă cu omul ca cu A, Ai totul în franțuță? Vere, fere, fere curaj Unduie și vreo doamna nasă, știi? Mie miroase a Ce facem? A, ce, ce facem? Stăpânul, stăpânul, auzi Vino de aici să ne ascundem După canapă la lucru La lucru, copila. Ia ce dracu făgură Femeile noastre pe aici Unde pusă e lucrul nostru? Unde? Unde? Unde? Unde? Unde? Unde? e? Unde? Unde? Unde? Unde? domni? Au ceva să poruncească? Deocamdată, nimic. nimic. Cu cocoanele voastre o să vă spună mai bine ce căutăm. Da. Care cu cocoanele? Păi, cu A, adică cu coana adunitale. mea vrei să zici, domnule. Aici cocoane nu sunt. Cucoanele... Sunt femeile marilor boieri, iar nu ale plăpămarilor. Așa să știți, domnilor, sau, mă rog, coconașilor. Pet cu plăpămarul a ascultat astăzi o poveste de la calfa lui Stoian. Pet cu plăpămarul schimbă traiul. Cu pălăria nevesti și o să aprinze soba, să știți, <laughs> și penere. Penele o să le dăruiască la Erod, împărat de vicrim. Ah? <laughs> fiecare să-și cunoască lungul nasului. Cine așa, așa, așa, precum zice dumnealui, fiecare să-și cunoască lungul nasului. Dași, tracule, ticură, cicălosle. Domnule da, Petcule. Petcul. Eu sunt meseriaș. A, da, fie și așa. Jupân Petcule. Așa. Noi am venit. Am venit iadu, ca venit. Să... Aveam găsit un în fundul sertarului. Ce? Ce-ai găsit? Ce-ai găsit în fundul sertarului? Cine sunt dumnealor, mă rog? Ce caută la noi? Că ziseră să te-ntreb pe tine. Păi da, să taci. Cu tine nu vorbesc. Petrache, Petrache, haide-mă mai bine, sotul Lim. Tu ești nebun? Unde să scap de atâția pădărași? Ancucio, păi mă auzi? Cu tine vorbesc Stai, stai, mai dom'ol, mă rog, că nu suntem la obor. Ia. Dumnealor, sunt niște feciori de boieri din Craiova Așa. care, văzând pe Elena la bala aseară, le-a plăcut ea. mi a plăcut. Da. și astăzi venirea socială în căsătorie. În căsătorie. căsătorie. Da. Cum venirea? Cum venirea amândoi? da. Amândoi pe boierilor. Așa sunt pe ce pe la Dumnezeu uh. Apoi, ca să ceară cineva o femeie, gândesc că nu trebuie să pui pe citoare, cam am zremea tătareilor. Acum nu mai e la mod așa. Fiera drapului de modă să fie, mod de fie, Moda aia care dă drept oamenilor după uliță, tuturor de să-i grebne Doamne seamă în casele creștinilor și să le ceară fetele în căsătorie. Răbă de mălă, ia să vă spun eu, domnișorule, una și bună. Nepoata mea are logodnic. Tu se ataci, cu tine nu vorbesc. Are logodnic un om de teapa ei. Așa, Ce dumneavoastră să faceți bine să nu mai dați pe aici? Cu toată cuconia care arătați. că ah. în formă, nu știu cum o să ieșiți. Cum? Acum vă pofte, sănătate și călătorie bună. Hai bine, dar Ce Ce moșii și ei? Ce moșii De Ce moșii cu astăzi nu pâine și sare, nu mai mănânci cu cu să-mi faci o asemenea roșine în salon. Mă rog, mă rog, pentru noi să nu se facă vorbă. Noi ne ducem. Când năsa în ne Mojicule, nemomenitule. de trăiești cu vitele la obor, chiar nu cu oameni în salon. Eu cu vitele. zilele cu mojiciile tale. Ce? mai luase luat să-ți marmolul, Sun Sunt cocoană, o să născută ca să fiu Ești nu? Te coconești eu cu cocoană? Păi, ce-i, ce-i, ce-i, ce-i, ce eu vă i ne ducem iată, dar mi se pare că dat prin întâmplare De ciufuleală ne cam scumpirăm Ci de trânteală ne mântuirăm O oh, ce rușine, ce mojicie, ce întâmplare, ce nerozie Oh, ce turbare, ce mojicie, salo nu pare. Vă acum, acum, adingișoară, Vă fac o glumă cu fringhioară! O, ce trupare, ce mojicie, S-a lărumpare, la mărie! O, o jupâne, am stat, Până acum am stat la foc! Dar ce-ai plăci, fătul meu? O, la... o jupune, jupune! Da, ce văd aici, jupâne? Ha-ha, pe musafirii A, da, dumnealor sunt fecior de boieri din Craiova. Haid, ne-am topit! ce mă, de boieri treceți voi face vre? Își te-ați în sluj, jupâne? Cum la boieri? Eu fătă-i A, a, Ah, apa că moare. Ah, apa că moare. sării. Tu Continua-l oarbești. <coughs> te, -te. Zia 6 noci, băzucăle le de dea și foaie de zestre, le dea... Zicăluațelor, iată unde ați ajuns cu, cu mândria voastră cea nebunească de a fi cogoane. S-a adunat la sindrovie poplogarii după uliță, da, că do, sunt da, poprăcați nemțește, că vorbesc cu bonjur și cu bunioară. Afară! Afară! Eroilor, afară da, da, da. că vă scarmă părul cel pămăduit. Da, da, da, nu Ai da, nu aaa. da, stați că stați că ne ducem noi singuri. Noi Dumnezeu... suntem prea cu pardon către dumneavoastră. Da, da, da, da. Afară! <similarity> afară, Apara... afară! afară, Afară, de de de de de de de de afară. nu meritați a în apă, apă. Cu a hăț, ah, și da. cu pardon vă pastim dar... Ce? Dar niciun dar că vă fac eu să înțelegeți, Ar trebui să spună. Ar vă să Frumoase sunt toate astea aici ah, Vă plac și balurile și altele care nu sunt de mutra voastră Închiule Eu de taște cu tine nu vorbesc Ia, ah. mai poftiți pene la pălării, ah. preumblări pe șosea cu birja, eh? Baluri și altele care nu sunt de mutra voastră Ba, voi să fiu cu mai mai înțeles? Fie și la obor, nu-mi pasă, voi să fiu cucoana, nu voi să fiu jupăneasă. Stai, spraveți, mă tu șipă. Jupănești, pe dragă, nu mai ai pe jupăne. mă! Lumele, lasă, ștăine, lasă-mi pace, draga, că-i știu eu, doctoria. Vrânghia udă să trăiască. Păi nu mă turbur cu un agudou, îi citesc de moliftă. Să vedem de asta altă, Deilana. Unchiule. Elena, ia-ți cu acela Unchiule? Da. Te rog să mă ierți de nerozile ce am făcut până acum, cam fără voie. De ce? Ce-am zis eu ceva, Ele. Unchiule, da. Să vezi. E dulce numele de cocoan. bată l cu sunt frumoase părdalmicele de pălării Au farme, tunțule și Oblizile, policandrele Da, da, da, da Potolile Potol, sigur, ascultă copila mea Ce-a fost a trecut Și tu, ca o tânără, te lua după alții Hai, acum e vorba să-i și cu tine și cu Stoian Închiule Ce, ce, ce, Stoian? Ce, dai-mi Nu. Nu mai ei? Hai, Ileanu! Ce nu-mi Stoiane, Să știi că Ileana e tânără, se îndreaptă, e alesne Și să știi că se pune pe casă. Să știi, Ileanu, că Stoian e bun și iartă neroziile trecute. Hai, dați-vă mâinile! Ileanu! Ce? Baro, mă rog! să-ți cați de plăpămarie! Să nu te amestece ce neamul meu! Eu nu-mi dau nepoata după plăpămarie! Închinăte te că te paște vreun păcat mare! Mătușică! Mătușică! Tu a, -a, a vorbește acum! Mătușică! Eu am văzut că noi nu suntem născute ca să fim cocoane. Nu ne de bine coconia și de aceea am hotărât să iau pe Stoian, care are o inima așa de bună și pe care îl cunosc din copilărie. Bravo! Bravo, copilul meu! Dragă Ileanu, eu pălărișii saloane nu sfăgăduiesc. Așa zis. Dar în locul lor... Îți voi feri un belșugare și fericire în căznicinie. De ce? -e? nu e așa că ei nu numai ca să-l trimis la Balamoc. Nu, dragă mătușică. Îl iau că-mi place, că e cinstit a. și că e de teapa mea. Brădă! -te. Du-te! Du-te, măzică ce ești! Mătușică! Căluasă ce ești! A, a, mătușică! Mătușică! Stai! Mă-i Păcat de banii ce-am cheltuit să te învăţi Pri sala și franţozea asta, apă! Că tu Cătuşică! Adevărat se zice că nici din talpă cerc de bute, nici din mijloc om de fronte! Cătuşică! Apă! Lasă o Cătuşică! ce, Cătuşică! o pe jupânescă pe mâna mea! O dau eu pe brazdă Iar voi, copiii mei, să vă gătiți de nuntă pentru duminică Dacă o vrea bună Dumnezeu, o să facem nuntă Dumnezeu să ne ajute, unchiule Mătusică Mă sufoc, mă duc Mă duc, că-mi cade de-am dără Distruge! Lăsați-o! Lăsați-o, mă-am făcut! Ah! Ah! Iar voi, copiii mei, câte străi -ți să țineți minte asta zicătoare? Să nu ne întindem mai mult decât ne este plapoma. Că de Rangul nu-și păzește Foarte les ne fluzește. Cine stară nu-și măsoară Poate cerșător să moară Să trăim înțelepțește Să muncim necustorește Ca să nu pățim castancu Ce murim Săracul S-a umflat-o broască o Pe un bou ca să ajungă Dar plăs din După o trudire lungă Ca să nu pățim cadânsa Să păstrăm această zisă Să ne măsurăm plăcerea au uflat-o o Pe un boca ca să ajungă Dar plezni sărmana-ndată După o trudire lungă Ca să nu pățim cadânsa Să păstrăm această zisă Să ne măsurăm plăcerea nu mai. Puterea. Ați ascultat? Îngân fata plăpămăreasă Sau cocoană sunt Comedie Vodevil de Costache Caragiale Muzica George Marcu Radiofonică de Rodica Leu Redactor Georgeta Răboș Distribuția a fost următoarea Chirpencu Boris Petrov Ancuța Virginia Mirea Ileana Dorina Chiriac Stoian Georgei Vascu, Petrache Gheorghe Danila, Angelake Eugen Cristea Calfa Marius Gâlea în alte roluri Ion Arcudeanu, Nicolae Stângaciu, Nicolae Irimciuc. La sambal Marin Ulei. Asistența tehnică Stela Botez și Doina Rogobete. Regia de studiu Violeta Berbiuc. Regia muzicală George Marcu. Regia tehnică inginer Luiza Matescu. Regia artistică Cristian Munteanu.